זה מאוד מעניין אבל אני לא רוצה להתמצא, בסדר, בסדר. אבל בוודאי להקיש מדבר פייסופי לדבר בחיים. שהיא בחרה במפגרה הזה גם. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. או, סיפורים. לפני שבועיים הייתי פה ביום הראשון ואתה הקראת ודיברנו על אתי הנ... כן, אנחנו עדיין... כן, כן, כן. הגיעה אליי חברה במאה קלפים שהוצאו מהספר, מה... אה, איזה יופי. למה הספר הזה? איזה קלפים? לא, חכו, תני לי אז את מפריעה. לא, כי לא, זה לא... תוותר, איפה אני אביא לך? אוקיי, תמשיכי, תמשיכי, אנחנו לא בפינה ארבעה. הוציאו את הקלפים מאיפה? מהספר של... תהי לי את הקלפים, והקלפים הם בעצם השלעה שבעצם גם היום מכל אחד מאיתנו מוציא, זה בגלל שהם דברים שמוררים לכל אחד. כן. מאוד מאוד מעניין. ‫ויש גם חוברת, כן. ‫שאת החוברת אה, אה, כתבו שתי, שתי נשים, ‫אחת ישראלית, כן. ‫שכותבת מה זה עשה לה ‫ולמה היא כותבת את זה, ‫ואחת פלסימאית. Mm. ‫וזה מאוד מאוד מעניין. ‫אז אני מספרת נכון. לכם ‫שבאותו שבוע, שבוע שאתה היית ביום ראשון, ‫ואני קיבלתי את זה ביום חמישי, כן. ‫יש לי הרגשה שזה איזשהו מסר. כן. במיוחד שעברת השואה. במיוחד שעד עברת השואה. אז אולי אפשר להשתמש בזה. אני גם רוצה הייתי מאוד מעוניין לזה גם. כן. כן, ‫זו תמונה שאני כן אחת, מכירה, ‫לא את זאת. ‫-אני רק רוצה להגיד לכם, זה, זה זאת זאת ‫כדאי לנו מאוד להשקיע בזה ‫כמה דקות, ‫כי זה באמת כן. משהו מאוד מאוד מעניין. ‫-אנחנו, שאת... בעד, אנחנו, אנחנו בעד. בעד, אנחנו בעד. ‫אנחנו ממש בעד, בסדר? ‫-כן. ‫אז קודם כול יש פה, ‫על ה... אלה שיצרו את זה, ‫שני אנשים, למה ומה זה עשה להם, ‫ואחר כך, לדעתי, ‫עוד אחד אם ייקח קלף, ‫כן, וזה, אבל... בסדר. אין שם הוראות למשחק, אבל בסדר, נור מצוין, בסדר, בסדר, כי אני, כי אנחנו כבר ארבע פגישות, אבל אני רוצה רק שתקריא כמה דברים, לא אני, אני לא, אבל למורות שלה, למורה, אני אצטרך למורה, זה יהיה מה שלכם, אבל תגידי למה, זה הכל כתוב באנגלית בעברית, אנגלית וערבית. אני מוכן לקרוא בעברית ובאנגלית, בערבית. לא, רק... אין בהולנדית, אז לא תקשיבי, תקשיבי, סור. זה לא בקרוב המורה, אבל זה אולי מוסיף לא, לא, זה נהדר, אני תמיד רק... אני אראה לך כמה דברים שכדאי. איך זה הגיע אלייך? חבריי. זהו, עכשיו החברה, פעם הייתה, באה אליי עם בנה שהוא עושה עבודה על שואה. אה, קצת אחרות. בשבילי, בשבילי. לא, אני רוצה להראות לכם. שלא היה אגב האינטישא. בסדר אבל אני פה עומד מסקרנות עם התמונות. כן, זה לא תמונות, זה טיפים זה תמונות, זהו, אני גמרתי את תפקידי, זה... רק התחלת. אתי הילסום דרך עיניה של אישה ישראלית. שמי אמה שמבה אילון. אני אמנית משוררת ורבה. הכרתי את יומניה של אתי הילסון לפני 15 שנים, ומאז הפכה הפני, השפה הפנימית שלה לחלק ממני. כיהודייה כי שגדלה בישראל, אני יודעת שאנו נושאים טראומה מהשואה שמשפיעה עלינו כיחידים וכאומה. יש לכך השפעה רבה על התפקוד שלנו כעם, ובמיוחד על היחס שלנו לפלסטינים. כפעילת שלום, אני יודעת שאנחנו לא יכולים להתקדם לעבר חזון של שלום, אם לא נרפא את הפצעים מהעבר. אתי רצתה להיות מקור של ריפוי. אני מאמינה כי הדרך הרוחנית שלה, שאפשרה לה לא לשנוא ולמצוא שלום פנימי, אפילו בתקופת השואה האפלה, יכולה להיות מקור לריפוי ומקור להשראה עבור מה שאפשרי עבורנו כיהודים וכבני אדם. כתביה של אתי הילסום ריפאו באופן עמוק את ליבי ואפשרו לי לבחור לצאת מתפקיד הקורבן ולמצוא בתוכי את הכוחות לתרום למען יצירת עולם טוב יותר. זה העם ישראלית. וגם פלסטינאי? גם פלסטינאי. איזו. שמי דינה עווד סרור. אני פלסטינאית שגדלה בבית סחור. עיר קטנה מזרחית לבית לחם בפלסטין. כעת... איזה כמות? עוד כיסא יצא. זה הכיסא יצא. אני אבי. אני צריך את זה. מאחורי אהרון. מאחורי אהרונים. פה פה. קריץ, קריץ אני צריכה, אני לא יכולה לעבוד. כן. שלום. רצת אותו? כן. כן. מעולה. כולם אז רק מאחר שאנחנו עוסקים באתי הילסון, כן, כן. רחל קיבלה ערכת, 100, 100 ערכת אתי הילסון שכוללת מאה קלפים וחוברת. לגמרי ו... במקרה. במקרה. כן. לא. ב... זהו. חושב אני אומרת שאולי זה לא במקרה, ו... ואני לא חושבת שזה יהיה חובר. זה משהו ש... הגיע. ערכו את הערכה אה, אה, בחורה יהודיה ובחורה ערבית וכבר קראנו את מה שהבחורה היהודיה כתבה ועכשיו אנחנו קוראים מה שהבחורה הערבייה כתבה <אז> בחוברת <אז> המלבה <אז> שמי דינה עווד סמור, אני פלסטינאית שגדלה בבית סחור, עיר קטנה מזרחית לבית לחם בפלסטין כעת אני מתגררת בעילבון, כפר ערבי קטן בצפון ישראל אני מרצה וסופרת והתשוקה העיקרית שלי להעצים נשים ואימהות. פגשתי את יומניה של אתי לפני שמונה שנים, כשהייתי בת עשרים ושבע, בדיוק הגיל בה אתי התחילה לכתוב את יומניה. מיד הרגשתי חיבור אליה ואל האתגרים איתם התמודדה כאישה צעירה. למדתי ממנה רבות על אהבה וחופש, איך להישאר עצמאית וחופשייה גם כשאני אוהב את כאדם רוחני למדתי ממנה רבות על תפילה ועל החיבור לאלוהים. כפלסטינאית אתי מעוררת בי הרבה השראה מפני שהיא מעניקה לי זווית התבוננות רחבה יותר על הסכסוך הישראלי פלסטיני, מעבר לתפיסות של שחור לבן, טוב ורע. למדתי לשאול שאלות ולמצוא את התשובות בתוך עצמי. למדתי ממנה לראות את האדם בתוך החייל הישראלי. וקיבלתי הבנה עמוקה יותר של המלחמה כמנגנון המשתמש בגברים הצעירים האלה. עכשיו עוד משהו על הקלפים וזהו. מי אנחנו או אתי אתי אתי אתי לא אתי בסדר רגע אתי אתי אתי אתי אתי אתי אתי אתי אתי אתי אתי אתי אתי אתי אתי רגע אז אולי פה מי אנחנו <laughs> לא יש פה רק את זה, עוד מי אנחנו? ואחרי זה יש קטעים. כן. אולי זה על זה, אבל יש פה גם על הקלפים. איך להשתמש בערכה? אה, יש פה על הגב של הזה. וזה למה הם הוציאו את זה. אה, זה על הקלפים, זה ישר אחרי ישר אחרי ה... של ישראלית. אז... ‫אבל לא כתוב פה בכאילו... ‫-אז אולי לא על, על החוברת עצמה, ‫צריך להפוך אותה. ‫מי אנחנו? ‫לא, לא. <חוברת> <חוברת> לא. ‫פה היה, אבל גם לא. ‫הקלפים והחוברת נוצרו ‫בכדי לאפשר לך להתחבר ‫לשאלות האישיות שלך ‫ולמצוא השראה עבור הצמיחה האישית שלך. ‫לאחר בחירת קלף, כדאי לבדוק כיצד מילותיה של אתי הילסום יכולות להיות רלוונטיות להתעוררות קולחה הפנימית. בחוברת אפשר למצוא מידע נוסף על אתי הילסום והנושאים עליהם היא כתבה כגון סבל, רוחניות, אלוהים, נשיות, אהבה ומוות. טוב, אז אתם רוצים להשתמש בקלפים? כן. אני גם לא חשבתי שתזכרו מזה עוד אה בסדר, אנחנו נמשיך לקרוא, כאילו זה קטעים מאותו ספר. לא, אני רק, כן כן, בסדר. אני לא, אני רק, צריך לערבב? וכל אחד לוקח, מציק אז... להוציא את כל הערימה, שלא יצא שאנחנו עוברים לפי סדר. אין סדר. הנה כל הערימה. מה? כל הערימה. הנה כל הערימה. כן. נו. יש את תהיה לו קופסה. תיתן לה אוויר לנשום. בבקשה. הנה מה קורה אז? לקחת קטע. צריך לשאול קודם, לבקש משהו? לשאול משהו בפנים? לא, לא, לא חושב. מה? לא כתוב. לא כתוב. אני מציע ככה, כל אחד ייקח קלף, וכל אחד יקרא את מה שאתה מוריד אצלו ב ומי שיוצא... עד כדי כך? וואו, אנרגיות. בטח. מה? אני לא מבין בזה פשוט, אז אני מחייך. זה אני לא יודע שבן אדם... אני אגיד פתוח. לגמרי. כן, יש לנו לא אחד כלל. עכשיו יש... משהו בדיוק עף. אני מציעה... שנקרא, אפילו משפט או מה אומר לו הדבר, איזה רגע. אני מציעה את זה כהצעה. כן. כן. כן. שם אחד לוגח ככה. כן. קורא בעברית את מה שכתוב. כן. ואו שמוצא משפט מזה, כן. או אפילו מילה, כן. או את הכל, מה זה אומר? כן. לפעמים זה שתי מילים יכולים להיות. כשהמשפטים הם מאוד קצרים ככה. כן, כן. בסדר, אני רק אומרת את זה. בסדר, בסדר. ו... ומי ש... ומי ש... זה... זה... בדיוק. ואם... בסדר. אם אני לא מבינה בעברית זה היה לו פתרון. הוא אמר תשיגו ממשלית בשלוש שפות. מה, מה? היה לנו יועץ בטיחות, שכל פעם שלא היה לו פתרון, אז הוא אומר תשיגו ממשלית בשלוש שפות. התרגום לעברית הוא לא כל כך טוב, אז אם נראה לכם מוזמן, זהו, נראה תעלו לאנגלית. למשל אצלי... ‫כתוב, אני מוכנה להעיד בכל מצב, ‫ובאנגלית, I'm ready to bear witness, להעיד, ‫בכל סיטואציה, ועד מותי, ‫זה לא כתוב, ועד מותי. This, ‫זאת אומרת, בכל מצב, ‫מעכשיו ועד... זה... ה... ועד מותי, ‫שהחיים מלאים משמעות, ‫ושזוהי אינה אשמתו של אלוהים ‫ושהדברים הם כפי שהם כעת, ‫אלא אשמתנו שלנו. ‫ניתנו לנו כל ההזדמנויות ‫להיכנס לגן עדן, ‫אבל עלינו עדיין ללמוד ‫כיצד לנצל, גם כתוב פועים, ‫את ההזדמנויות האלה. ‫הללו. ‫תיקנתי את התרגום. זה לא כל כך... ‫מה זה אומר לך? ‫כן, אמרתי שלא להיבהל ‫אם אתם לא מבינים, ‫כן, זה אומר לי? ‫זה הגישה ש... אין אשמתו של אלוהים, אין אשמתו של אף אחד, אני מסתכלת על המצב כמו שהוא. איכשהו זה המצב, ואין יותר טוב, אז אף אחד לא אשם, ואין אשמה גם. וככה אני מבינה את זה. תנו לנו הזדמנויות להיכנס לגנז, זה אני לא מזדהה כל כך, אני מוכרחה להגיד, ניכנס לגנז, אפילו לא גנזן וירטואט, כן, אני מזדהה עם זה שהיא אומרת, החיים יפים ומלאים משמעות, וזה אני מזדהה, ושזה אינו אשמתו של אלוהים או זה אינו אשמתו שלפי דעתי אף אחד, ככה אני רואה את זה, רגע אפשר להיראזר רק שנייה? כי אתם זוכרים מה שהיא כתבה שם בהתחלה? אנחנו לא יכולים לשלוט על מה שקורה לנו, כן יכולים לשלוט על איך אנחנו מגיבים, מגיבים. לזה. Okay. זה מה שהיא מתכוונת פה, okay, אני okay. חושבת. Okay. ובגלל okay. זה, כשהיא אומרת, יש לנו את ההזדמנות להיכנס לגן עדן, הייתה. אז הכוונה היא שזה עבודה שלנו, זה לא אלוהים, means, ולא היקום, means, אלא זה חוזר אלינו בעצם. היכולת, להגיב בכל רגע ורגע בצורה הנכונה נגיד, בלי להיכנס לפרטים, כן. בלי למשל מכל ה... הפסקה יש שני דברים שזה אומר. אבל תקראי קודם את כל הפסקה. תקראי מה שכתוב. לא, לא, חבר'ה היא לא רוצה, אז לא תקרא, אנחנו לא מכריחים פה. הכל בגלל תחושת השחרור. כן. ‫לא רציתי ממנו דבר, ‫קיבלתי אותו כמות שהוא, ‫ונעניתי ממנו. ‫זה מה שזה אומר. Yeah. ‫כל הפסקה היא פסקה, ‫אבל לי זה שני המשפטים ‫שאומרים לי את ‫-מה זה אומר ‫מה זה אומר? ‫-שזה שחרור. ‫ השם, אני היום משוחררת ‫מדברים ששנים לא יכולתי להשתחרר. ‫אז השחרור הוא גדול מאוד בשבילי. ‫ולכן אני אומרת שאם באמת מישהו... מבטא את מה שזה אומר בשבילו זה מאוד מאוד חשוב. נכון. כי זה במילים אבל זה לקבל את, את כל מי שהוא כמו שהוא זה מתנה גדולה בשבילי. ואז מה שכתוב אצלי <laughs> <laughs> <laughs> אני ממשיכה לגלות שאין קשר סיבתי בין ההתנהגות של אנשים לבין האהבה שאפשר לרכוש כלפיהם אהבה לאדם אחר היא כמו יסוד זוהר המזין אותך, לאדם האחר עצמו כמעט אין קשר לכך. אז מה זה אומר לך? זה אומר לי שאהבה ש... א', אם היא... לא, אבל היא... א', אני יכול להגיד שאני מזדהה איתה, ואני לא יכול להגיד שזה יותר טוב ממנה, אז אפשר גם לעצור פה. אבל אם באמת רוצים... אז... בעצם דמלו אומר את זה, אני מצטט אותו, שבעצם באהבה, מה שאנחנו... אנשים חושבים שאנחנו צריכים אהבה, אנחנו צריכים שיאהבו אותנו ואז מביאים את הניסיון עם הקוף המסכן, שאימא שלו עשויה מקרטון והוא, נותנון, והוא נהיה פסיכי ודמלו אומר, ואני חושב שהוא צודק, ש... שאנחנו צריכים לאהוב, זה צורך שלנו, לא להיות נאהבים כי כשאנחנו נאהבים, אנחנו בעצם מטלים את עושרנו במישהו אחר ו... אם אנחנו נהנים מזה שהוא אוהב אותנו, אנחנו נסבול, אם באיזשהו רגע מסוים אנחנו נפסיק למלא את דרישותיו, הוא יפסיק ליהנות, לא, לאהוב אותנו. אבל לאהוב מישהו אחר, זה תלוי רק בך. כן. אחד אחר. וזה אחרי. אפילו מחליש אותנו, אם אנחנו תלוי אהבה. בטח, כן. הנה זה כאן כמו שאומר, היא חשיבה לא מבינה אותך לשום מקום. לא צריך לחשוב. ‫וחשיבה היא עיסוק נאה ונעצר ‫כשמדובר בלימודים, ‫אבל אי אפשר להיעזר בה ‫כדי לצאת ממצבי רוח. ‫במקרה כזה צריך לקרות משהו אחר. ‫במקרה כזה, ‫האדם צריך להיעשות פסימי ולהגשים. ‫פס... ‫-מדהים. ‫אני מתפעל מביך ‫הכחול נשפך ממך על השולחן. ‫-אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ‫כך אני רוצה לכתוב, ‫לתת למילים הרחב, ‫לשונת ריבוי מילים. ‫הייתי רוצה לכתוב אך תומת מילים ‫שנותן לבורגניה מאיזושהי שתיקה גדולה, ‫ולא את אלו של כל מפרטן ‫ולה אחרי שתשתיתה אומרת. ‫-כן, קראנו את זה וידאו ‫בפעם הקודמת, כן. ‫ומה שאני מבינה מזה זה באמת ‫גם את העיסוק שלי בריק, ‫בחסר, בעינינו, שהוא קיים. ‫כן. ‫גם הריק הוא כבר יש לו. ‫כן. ‫מתחיל בין הדברים, ‫הם תשובים בפחות משהו על אמפטינס, זה עיקר גדול, ‫זה כלל גדול בתורה. ‫רציתי לומר, ‫אני מתחילה מהסוף. ‫אני מאוד מודאגת ‫מהמצב שלנו במדינה. ‫אני לא נכנסת פה לפוליטיקה, ‫ואני רוצה לקרוא לכם ‫מה קיבלתי? זה מאוד מעניין. ‫זאת אומרת, ממה אני מודאגת? ‫אני מודאגת משנאת חינם, mm -hmm. במילה אחת. ‫שנאת <שינת> חינם מאוד מאוד מאוד מעניינת. ‫כמה שאני לומדת בודיזם, ‫אני רואה שחורות. Mm -hmm. ‫טוב, אז מה אומרים לי פה? ‫מה שהיא אמרה, ‫אני יודעת שלאלו ששונאים, ‫יש סיבות מבוססות לשנאתם. ‫אבל מדוע עלינו לבחור תמיד ‫בדרך הקלה והזולה ביותר? ‫מבשרי חזיתי שכל חלקיק של שנאה ‫שיתרסף לעולם הזה, ‫יעשה אותו עוין עוד יותר ‫מקיפי שהוא בלאו הכי, ‫ואני מאמינה אולי בתמימות, ‫זדנית, <laughs> אבל בעקשנות, ‫שכדור הארץ יהיה מקום ראוי ‫יותר לחיות בו רק בזכות האהבה. כולנו בעד. זאת האמונה היחידה שאני מקבל, כאילו, אם אני בסדר, כי היא רק יכולה להביא טוב. כן, אבל אפשר, אבל אני חייב להגיד שלפחות בבודהיזם, האהבה או ה זה לא מתחיל מהרגש, טוב דווקא, אפשר להתחיל מהרגש. מי שזה מדבר אליו יכול להתחיל מהרגש, אבל אפשר גם להגיע אליו באופן מאוד רציונלי, מתוך ההבנה העמוקה שבעצם הכל תלוי אחד בשני, ולכן אנחנו בעצם חלקים של אותו, אותו יקום, אותו יצור. בדיוק היה כתוב השבוע על זה שמלישהו הלך לעולמו או משהו, או ש... זה שפיתח את התיאוריה של <coughs> גאיה, שכל כדור הארץ זה בעצם <coughs> אור, אורגניזם אחד. אז זה די, זה די דומה. עכשיו, אם אנחנו נבין שבעצם כל חלוקה היא, כמו שאמרה אילנה, חלוקה מהשכל ולא מהמציאות, זה משהו שאנחנו בעצם מטילים על המציאות, אז אין בעצם חלוקה אמיתית ביני ובינך. זאת חלוקה שאנחנו יצרנו באופן שכלי וכשאנחנו מתבוננים בזה, שוב, עם השכל נלחמים בשכל, כאילו אפשר גם להילחם איתו ברגש, אבל אם אני מסתכל על זה ואני רואה ואני מבין שכל חלוקה היא חלוקה שאנחנו בעצם הבאנו לעולם, השלכנו לעולם אז החלוקה ביני ובינך היא חלוקה מלאכותית ולכן אין לי שום סיבה לא לאהוב אותך אלא אם כן אני לא אוהב את עצמי אז אפוז, אז אז אז אז... אז נלחמים בשכל זה בדיוק מה שתוקע כי זה שני כוחות זהים בגלל זה אנחנו תקועים לא אפשר ואפשר ככה אחר. אפשר כן. בטח תסתכל על כל השמאלנים שהם נורא נורא יפי נפש, אבל הם שומעים את החרדים. סתם בטעות מה אבל... לא, חרדים הם לא בני אדם, אנחנו לא... להילחם... רגע, אז ליברמן הוא שמאלני. זה, לפי בעיניי בהחלט זה התקיעות של העולם. כן. שכל. מה שאני התכוונתי, גם אני, לא, אין לא, אז בואי, אני אסביר, כיוון שלא, אני אומר, לא, לא, אני אומר דבר כזה, מי שנמצא בשלב התפתחותי, שהוא מבין רק שכל, אז אתה יכול לעזור לו גם בזה. מי שנמצא בשלב התפתחותי שהוא יש לו גם רגש אתה יכול להשתמש גם בזה אבל לא חייבים זאת אומרת הבודהיזם כל הזמן מתחלק לוויזדום וקומפשן שהוויזדום זה באמת עיסוק בשכל כאילו הכל וקומפשן זה עיסוק ברגש ובלב אז אפשר, אפשר כמובן שאחד אקוויוולנטי בסופו של דבר לשני ובכל אחד מהדברים האלה אפשר למצוא אה, אה, דרך להתקדם. זאת אומרת, אם יש מישהו ש... את יודעת מה, אפילו נגיד, אני לא אגיד שאין לו רגש, אבל כרגע הוא נמצא בשלב של החיים שלו, שהרגש שלו בגלל כל מיני סיבות לא נורא פעיל. יש כאלה שהפוך, יש כאלה שבשלב מסוים של החיים שלהם התבונה הפחות... פעילה. אז בכל, בכל סיטואציה כזאת, זה לא שהיא טובה וזה לא שהיא רעה, אבל אפשר לצאת למסקנות מסוימות בהינתן המצב הנתון. אני חושבת שלא סתם הבן אדם בנוי משכל, רגש וגם רוח בעיניי, כן. ועד שלא אה, אה, שוב, לא תגיע למצב שמסוגלת ‫לתת מקום לשלושתם ‫ולהפעיל אותם בהרמוניה, ‫זה גם מביא הרמוניה בעולם. ‫נכון, נכון. ‫אנחנו בהחלט מסכימים, כולנו, אני אשיב. ‫טוב. ‫-טוב, יש עוד כנופים. ‫כן, כן. ‫אף פעם לא צריך לכפות שום דבר, ‫אלא לאפשר לדברים להתפתח באופן טבעי ‫ולהמתין שהפירות הבשלים ינשרו בעצמם. התשוקה שלי מתפתחת באופן איטי ומבשילה לכדי התמסרות מלאה שלא ידעתי כמותה מעולם. שני החלקים כאילו, שני החלקים קצת לא מתחברים ויש פה את החלק שאתה ממתין כן. וזה לא כל ש... כך כן. מתחבר ש... לי לתשוקה ואז היא מדברת שהתשוקה כאילו, מה, מה? מה רגלות? לא. נגיד, נגיד יש לי עכשיו איזשהו עניין כן. שאני לא מצליח לפתור אותו כן. אבל אני מרגיש שאני, שהדברים שם צריכים להתבשל כן. עד שזה יתפתח כן, ו... שור, ומה שור. היא אומרת בחלק השני ואז, ואז כאילו מדובר על אי עשייה כולה כן, כן, כן, כן. רק כן. להבדיל ואז היא אומרת התשוקה שלי מתפתחת באופן איטי ‫ומבשילה לכדי התמסרות מלאה ‫שלא ידעתי כמותה מעולם. ‫איך זה כתוב באנגלית? אוקיי ‫-זה כנראה שלי פה אצלי ‫ההמשך שלך. וואלה ‫משפט ההמשך, כנראה. ‫כן, my desire, כן. ‫אבל בסדר. ‫-הוא דיסר בסדר. לא קשור אחד, ‫כאילו שני הקטעים, ‫ככה זה נשמע. ‫כן, גם לי זה נשמע, שני קטעים נפרדים. ‫אתה יכול לחבר ביניהם? התשוקה שלי מתפתחת באופן איטי ומבשיל יעד אני חושב שהיא מדברת פה על הממש לא, לא, אתה מחכה וזה, זה נפשי ואת יודעת, ולאט מגיעה לדעתי, לא נעים לי להגיד, אבל היא מדברת פה על התשוקה שלה אליו. בדיוק. לפי דעתי זה המשך, יכולה להמשיך לקרוא את ההמשך. והיא אומרת, התשוקה שלי מתפתחת באופן איטי, ומבשילה לפדי התמסרות מלאה, שלא ידעתי כמותה מעולם. אף פעם לא צריך לכפות שום דבר, אלא לאפשר לדברים להתפתח באופן טבעי ולהמתין שהפירות הבשלים ינשאו מעצמם. שני הדברים הם אחד לשני, זה אפשר להגיד. כן? אל תעירו ואל תהורגו את האהבה. אז תחפץ, כן. אז הנה המשך. כן. בשבילנו אנשים, אם מותר לי להשתמש בהכללה, רגע ההתמסגות מגיע בסופו של תהליך הדרגתי. במכלול הנשמה חשוב לא פחות מהגוף. פשוט היה צריך את המשפט שלך בשביל להסביר את המשפט הזה. אי אפשר היה להבין את זה בלי המשפט של רפאל לפני. כן. כן, כן, זה משלים את זה. סך הכול ספר ברכה לימוד. אבל לא מבינה למה אנשים. אני מבינה למה אנשים, כי אנשים גם באקט מיני, כאילו, זה יותר איטי אצלהם הדברים, יותר מוצרק יותר לגרות אישה בשביל שתגרשי אישה כן, זה מה היא אומרת בשבילנו האנשים אבל אתה לא יכול להיות במקום שאתה ממתין שזה יתפתח מעצמו אתה ממתין שאישה תהיה יכול להתפתח מה זה יכול? יכול, צריך לתת לזה את הזמן נגיד בתשוקה מינית אתה לא יכול לחכות שזה יפתח מעצמו, תשוקה זה משהו שצריך להיות יותר פעיל מאשר להיות... וזה לא נכון, בגלל שהבן הגבר והאישה. ויכול להיות שזה במערכת היחסים שלהם. בהתחלה זה לא היה לה, ולאט לאט זה נוצר. אני יודעת, אנחנו לא קטעים כל כך. אנחנו לא יודעים מה היה ביניהם בדיוק. אם מותר לי להשתמש בהכללה. רגע ההתנסגות. מגיע בסופו של תהליך הדרגתי, בו מכלול הנשמה חשוב לא פחות מהגוף. יפה. בסדר. היא אומרת שכאילו צריך להרגיש גם בנשמה, בנפש, לא רק בגירות. אני חושבת שדבר קראת, זה דבר חשוב. חמי, אם רוצה. רגע, רגע, רגע, סליחה, רגע. לא לא, אורנה. ההתמסרות, ההתמסרות, המילה החשובה זה וזה בגלל זה גם משווייה. שיוצרת אחר כך התמסרות, כי נהרבה, של נגיעות או דברים כאלה, אבל הסרט שואל מה אכפת לי, נכון, סקי, מה, אני לא ככה פה, ולא מר אז אני אומרת את ‫תראי, מה זה לא יעזור, ‫זה האהבה של אפלטון בשמיים. ‫היא לא הייתה כאן ‫מתי שהיא בעד ‫אולי זה באמת נכון לגבי נשים, ‫אבל אני בתור גבר, ‫אני באמת יכול להיות ‫במצב של המתנה כדי שהתשוקה... לדעתי זה עניין תרבותי, אני יודע שבימי הביניים האהבה החצרונית הייתה אהבה שלא התממשה ואנשים אהבו את הגבירה שלהם, הם ידעו שאף פעם זה לא התממש ועדיין זה היה האידיאל הכי גדול. זה אהבה אפלטונית. לא אפלטונית, לגמרי לא אפלטונית, הם רצו לעשות לה, לעשות אותה, אבל הם לא עשו. נכון. אז מה זה אפלטונית? לא, אז אני אסביר לך אחרי זה. לא, אפלטונית זה שלא רוצים. זה שה... לא ש... שלא רוצים? שה... שהחלק המיני מי לא מי משחק מי לא מי משחק. מי. משחק. אוקיי. זה אהבה אפלטונית, זאת אומרת, זה אהבה שהיא אהבה שבין שני אנשים, <laughs> שהיא לא תלויה בדבר, היא לא תלויה דווקא ב... במין. זה אהבה אפלטונית, כמה שאני יודע. אוקיי. טוב, אני אוקיי. נורא מצטערת, אבל... אני פשוט המשכתי את הקו שלך, אבל בעצם מה שאמר לי לפני שאתה קבעת, אז חשבתי שהעניין הזה של ההתמסרות הוא דבר מאוד מאוד חשוב. כן. וזה שאנחנו תמיד חושבים, נגיד אם אנחנו רוצים לעשות מדיטציה, אנחנו חושבים שאנחנו כאילו צריכים להתמסר ולעשות מדיטציה. מהמשפט הזה זה אומר דווקא הפוך. זה צריך לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, עד שבעצם מגיעה באמת ההתמסרות. וזה הדבר פה, זה כאילו הפוך על הפוך ממה שאנחנו חושבים כמעט כל דבר אנחנו חושבים, קודם אנחנו צריכים להתמסר לזה ואז זה יקרה, בדיוק, אבל בעצם מה שקורה כאן, לפי מה שהיא אומרת, לפי מה שאני מבינה את הדברים, או איך שאני אתאפסת לדברים זה שקודם אתה פשוט צריך לעשות הרבה, לעשות, לעשות, לעשות ואז בסופו של דבר באה ההתמסרות נכון בהחלט. עשה ונשמע, נכון לכל דבר בחיים. יפה מאוד. זהו. לא, אבל מה? בטח. יש פירות שמקשיבים על האש, ויש פירות שנרכבים. שמה? שנרכבית. שנרכבים. אה, שנרכבים. אבל היא דיברה על הנשמה, היא לא דיברה על הגוף. אנחנו לא באמת מטאפורה חד-חד ענקית. טוב. מה עם אהבה עצומה לבני אדם, משום שבכל אדם אני אוהבת משהו ממך אלוהים. מכל מקום אני מחפשת אותך בתוכנו, ולעיתים קרובות אני מוצא משהו ממך. מה שאני יכול להגיד שבלי משקפיי, הייתי בת חי אהבה עצובה, אז חשבתי זה לא יכול להיות. אז עברתי לאנגלית, אז אני רואה אמרתי מה קורה פה? עצומה ותן לי זה פעם עוד פעם? תן לי מלי מה זה פעם בלית? תן לי מלי מה זה פעם בלית? תן לי מלי מה את התורה הרגשתה. הם מציקים לה. נו אז מה זה מה? זה הפוך על הפוך, הבעת תשובה לא יכלתי איך זה עבר תשובה, זה לא... מישהו חזר אוזניים וסופטות. אני על זה, זאת אומרת, שזה עבר תשובה. זה היה מאוזניים וגבר. לא, לי זה לא... מצטער. טוב. אצלנו לא מכריחים. מה יצא לך? שאנחנו מרחיקים את המוות מהחיים. איננו יכולים לחיות את החיים במלואב. כשאנחנו נותנים למוות מקום לחיינו, אנחנו מרחיבים ומאשרים אותם. זה בדיוק דיברנו. דיברנו זה פעם אחרונה. זאת אומרת, ממש ציטוט, אבא שלי לא היה בודיסט, זה בדיוק מה ש... לאימא שלי גם היו כל מיני אמירות בודיסטיות, ותענו, היא ידעה שהיית דבר כזה בעולם בכלל. אבל מה אין מה הוא אמר עכשיו? עוד פעם תגיד בבקשה. למרות הדברים אני מתחבר, לזה אני מתחבר, ולזה ולזה. לקטע המילון שלי לא התחברנו. לקטעים אחרים התחברנו. זה מה שהיה אצלו? כן, כן. אז אני אקרא ואני אנסה לחבר אותו בכוחותיי. יש בי אהבה עצומה לבני אדם, משום שבכל אדם אני אוהב את משהו ממך אלוהים. עכשיו, אה, אני כמו בכל מקום אני מחפשת אותך בתוכם, ולעיתים קרובות אני מוצאת משהו ממך. עכשיו, מה זה אלוהים בשבילה? זה... אני לא בטוח שאני יכול לענות, אבל אני יכול להגיד מה דעתי, כאילו. אני יכולה לענות. כן. אז תמשיך, תמשיך את הקו שלך, אני אחר כך תגיד מה זה אני יכול להגיד מה זה אלוהים בשבילי, ולהגיד שאני חושב שזה גם בשבילה. <tiro> בעצם אלוהים זה הקיום, שפינוזה אמר אלוהים זה הטבע והרמב״ם אמר דבר די דומה וביהדות ידוע שיש את האמרה שאתה אוהב את אלוהים על ידי זה, אתה עובד אלוהים על ידי זה שאתה מערכת פועלו, מה זה פועלו? פועלו זה הבריאה, בדיוק עכשיו, בכל, אד... בכל אדם אני אוהב את משהו ממך אלוהים, זאת אומרת, בכל אדם יש חתיכת מציאות. ובכל ו... ו... מקום אני מחפש אותך בתוכם, זאת אומרת, ומה זה, מה... אבל, אבל זה לא כל חתיכת מציאות, כאילו, הוא... הוא... היא... היא כן אלוהים, אבל היא לא החלק ה... שמדבר אליה, מה מדבר? הדבר היותר כללי, הדבר שמדבר עם אנשים, הדבר שמתקשר. הדבר, אפשר להגיד אפילו המודעות של בן אדם, זה לא האצבע שלו ולא האוזן שלו, אלא זה שהוא חי. החיים הם דבר שמשותף לכל. של כל בן אדם. לאכול. אותו דבר, חלק מבן כן. אדם. יש ב... בכל בן אדם את החלק שלה. כן, אדם. כן, כן. אדם. לעתים קרובות אני מוצאת משהו ממך. היא מחפשת, אם היא לא מוצאת... כנראה זה לא בגלל שאין בו, אלא בגלל שהיא לא מספיק, או שהיא לא מספיק מתאמצת, או שהיא לא מספיק מפותחת, כאילו, אבל... היא לוקחת אחריות. כן, כן, אבל בכל... בבודהיזם, נגיד, יש את המדיטציה הזאתי שאורנה דיברה עליה, איך אתה מתחבר למישהו שאתה שונא? על ידי זה שאתה רואה שני דברים. א', יש אנשים שאוהבים אותו. אני שונא אותו, זה נכון, אבל יש הרבה אנשים שאוהבים אותו, אז אולי יש פה בכל אופן משהו שאפשר לאהוב, לא על, לא על ידי, אבל על ידי בני אדם אחרים. וחוץ מזה, אם תמיד תסתכל על בן אדם אחר, ותתבונן מה דומה ביניכם, ולא מה שונה ביניכם, הרתיעה שלך ממנו תרד שלב. אז... אז זה, אני חושב, זה מה שהיא מנסה למצוא בכל, בכל בן אדם. והעובדה היא כמובן, שאנחנו מכירים, שהיא מצאה את זה גם אצל האנשים הכי גרועים ב, ב, בשכונה, כן? אצל הנאצים. כן. תראי, אני עד כאן, אני מאוד מבינה כל מה שהייתה, ואני מזדהה, אבל יש בעיה אחת. אני לא רוצה לחזור לקתוליסט שהיה השטן והאלוהים, לא, אבל יש רוע בעולם הזה. לא? ישוע אתה מסכים איתי. לא, לא, לא, לא, אני לא מסכים. אני אתן לך דוגמה. למשל יש ספר מאוד מפורסם, נוטות החסד. קראתי אותו מהחלק עד הסוף. אז יופי. ילדו שהופך להיות מפלצת נאצית. כן. נו. כן. זה ספר ידוע. כן. זאת אומרת שיש איזה רוע באולם הזה. אבל אני טוען... היא מסתכלת על הצד הטוב. אבל אני טוען שרוע זה רק חוסר של טוב. זה לא דבר אמיתי, אלא זה כאילו דבר... לא אקטיבי? מה? לא אקטיבי. אקטיבי, בל, אבל זה לא משנה בכלל. לא. מה זה חושך? יש דבר כזה שנקרא חושך? יש אין אור. יש אין אור. ואותו דבר רוע לדעתי זה חוסר טוב. כן, כן. זאת אומרת... זאת אומרת שלא צריך שוב אני הרי לא מדבר פה על, על, על הרמה היומיומית ואני לא מדבר פה על נוטות החסד אני בראשית כל אני חושב שכל הדברים האלה אנחנו צריכים לראות מה זה בשבילנו להגיד שהאיש ההוא הוא איש רע זה לא כל כך משנה זה לא כל כך לא לך ו... ובטח שלא לא אבל אני מדבר יותר על עצמנו, האם בנו ישנו רוע ולפי דעתי אם אנחנו, לא, אז אני הוא אז הוא לא חושב, אז אני חושב שכל רוע שישנו אצלנו הוא אה, תוצאה של סבל, אנחנו לא רואים בגלל שאנחנו רוצים להיות רעים, אנחנו רעים כי אנחנו סובלים, כי אנחנו חושבים שחסר לנו משהו, כי אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להתפתח לאיזשהו כיוון, כי אנחנו... כל, כל הדברים האלה. ולכן, אם אנחנו נסתכל על זה בצורה הזאת, בצורה של חוסר, כאילו, של, כאילו, יש לנו נקודה של חושך. אם אנחנו נעיר אותה, אז היא פשוט תיעלם, היא לא אותה... היא, היא לא תחזיק מעמד מול האור, זאת אומרת אם אנחנו נתבונן טוב ואני לא מדבר על אנשים אחרים, אני לא מדבר עכשיו לא על נוטות החסד ולא על, ה, על, על הנאצים שפה ואפילו לא על הפוליטיקה הישראלית. אני מדבר עלינו, אצלנו ובינינו זה הדבר הכי חשוב וגם זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות לעבוד על עצמנו ‫לכולנו okay. יש הכול. Okay. ‫‫ בסדר, וכולנו יש הכול. ‫עכשיו, העניין הוא באמת המודעות. ‫כמה אני, אם אני, יש לי דברים ‫שמרגיזים אותי, ‫והמודעות, לגלות למה זה. ‫נכון. זה ‫-בגלל סנבל, בגלל נכון. זה. ‫-נכון. ‫מה שחסר לכולנו זה מודעות. ‫-מודעות, נכון. יש בכולם אותו דבר. נכון, אבל אני אומר שלדעתי, זאת אומרת, גם פינה, גם צינאה, אף אחד. כן, כן, אבל הדברים האלה בעצם, למה הם ישנם אצלנו? למה יש דברים שאני לא אוהב? למה יש דברים שאני כועס עליהם? זה תוצאה של דברים חלק יגידו אולי זה בא בגנטיקה או באבולוציה, זה לא משנה, החלק הגדול זה דברים שאני למדתי בחיים. או שאמרו לי שהדבר הזה הוא לא טוב, או שמישהו פעם עשה לי משהו שאני חשבתי שהוא לא טוב, ולכן אני כועס עליו, אני כועס על כאלה שדומים לו, אני כועס שמזכירים לי את זה, אני כועס זה ואני כועס זה. עכשיו, כמו שאמרה רחל, אם אנחנו נראה את זה, ואנחנו נראה מה גורם לנו לדבר הזה, ואם הדבר הזה כרגע כבר לא קיים, אז אין שום סיבה לתפעל את המנגנון הזה. ואם אנחנו רואים שהתפעול של המנגנון הזה הוא גם ניתן לשליטה והוא גם מזיק לנו, אז פה זה no brainers, זאת אומרת אין פה בכלל על מה לדבר, ואנחנו צריכים לראות את זה. על המנגנון, הפאטרן הזה, שעושים ככה ואני כועס, נגיד. משהו עושים ככה ואני כועס. וזה תמיד תלוי במשהו שנמצא אצלך, איזשהו מבנה תודעתי שלך, שהסיטואציה הזאת מעוררת אותה. זה לא הסיטואציה כשלעצמה, כי העובדה היא שהסיטואציה כשלעצמה אצל מישהו אחר היא תעורר תענוג גדול. זה שאמרת חשיכה, אז המינים של החשיכה כולם מאוד מחולשם, ואז זה לי את האור שהמוע הזה חולשם. אתה חלש ‫כן. ‫-זו חולשה שלך, ‫בינך לבין עצמך. ‫-כן, ואתה משליך את זה החוצה. ‫ זה נפילה, חושך זה חסך, ‫איפה זה איפון, ‫דמדומים זה... ‫-שאדם... ‫-או דומדום, כדור דומדום. ‫-לא, בואו, חולשה. ‫טוב, יש עוד מישהו ש... כולם אמרו את ה... כן? טוב. איך נראה? אני מקווה שאפשר לימדתי לשירות שלנו. להפך, להפך, אני חושב ש... אני רק חבל לי כאילו שלא הייתם בפעמים הקודמות, כי פחות או יותר דיברנו על כל הנושאים האלה, אבל אפשר, כן, אם תקראו את כל הכרטיסים, אז... אנחנו אנחנו אנחנו? אנחנו מבסיסים. מה זאת אומרת? למה אנחנו? אני לא הבנתי את ה... זה עיסוק חברה. אני, למה? גם מצד אחד יש דברים, יש לך יותר מגיסרות. הפעם לא הייתי פה. זה לא משנה בבוקר. כן. כן. אז כשלא הייתי, לא יצאה מלמדת. לא, זה משנה שם כיפות. אז כשאני לא לא, לא. תסתכלי על זה הפוך. כל הזמן חיים ואנחנו מרוויחים. קודם לא היה דעת מה את מרוויחה או מה עשידה. וחוץ מזה, כל מה שאמרנו פה נמצא אצל רחל בקופסה. אבל אני באמת רוצה קצת שנחשוב. ‫מה כן. המסר? הרי זה לא מקרה ‫שבאותו שבוע... 아, ‫-כן. לא. ‫-נו. כן. ‫-זה אני בעצם הבאתי. כן. ‫ ‫באותו שבוע שהתחלנו, ‫אני הייתי בשיעור הראשון ‫שדיברנו כן. ‫באותו שבוע מגיעה מתנה כזאת. כן. ‫זה איזשהו דבר לא מקרי. ‫אני לא... כמה שאני רוצה לחשוב שזה... שזה... זה, ‫מה? ‫-מה? <laughs> <laughs> ‫אבל מה אכפת לי? ‫מה זה חשוב? ‫זה קרה. ‫-לא, אבל... ‫היא רוצה שזה לא... ‫-לתת לזה חשבון נוספת. ‫-בדיוק. ‫מי הביא לחברה שלי? ‫מי זאת החברה? ‫אמרתי לה, זו חברה ‫שפעם אחת יביאה עבודה אליי, ‫שהוא עשה עבודה על השואה. ‫-אה, אז יש לזה קשר. ‫ושהיא רוצה שנספר. זה היה כבר מזמן מזמן עכשיו הוא סיפר את ה... זה יצא ב-81 וזו מהדורה חדשה מאוכלת מ-2002 זה כבר מ-81? כן, כן שני אחים תאומים נדרסו בלילה במרחק כ קילומטר אחד מהשינוי אחים תאומים זה נדרסו? כן, אמרו איזה מין גורל כמו שאת אומרת ‫ואז היו חלק לסטטיסטיקה, ‫הוכיחתי מכיוון שהם היו הכי טובים, ‫והם שניהם צפצפו על סכנה וזה וזה. ‫אז הסיכוי, ההסתדרות הסטטיסטית ‫שהיא התקבלה ביחד, ‫הוא היה גדול מאוד. ‫-רגע, רגע, נו, אז למה היא הגיעה ‫לכתחית המדינה? לא הבנתי. ‫מה? ‫אני רוצה לראות את הקשר, ‫לעזוב לכם... זה היה מזמן, למה עכשיו היא באה? לא הבנתי, היא לא הקשיבה פשוט את הסיפור. היא באה. זה הבנתי, אתה באה. זהו. הם היו זדועות. והיא לי מתנה. אבל היא הביאה לך משהו שהיה בהקשר של הפגישה הקודמת. כן. לא, אני כבר שכחתי, אני חושבת שאני היא בטח לא שכחת. קודם כל היא הביאה לך את זה, בגלל שהיא ניצולת שלה, ואת ניצולת שלה. מי אמר שהיא ניצולת שואה? לא, היא לא. היא לא ניצולת תורה? היא לא ניצולת. היא מתה. היא מתה בשואה. היא ניצולת שואה. היא הייתה בת עשרים ותשע שהיא ניצולת שואה בתוך ה... רגע, מבחינת החברה שלה, אני צריכה לשאול אותה. היית צריכה לשאול אותה, בדיוק. בגלל שהיא מהתורה, והקשר שלכם... ובאיזשהו מקום, נכון, נכון, זה נכון, זה דבר אחד. אבל מעבר לזה אין ספק שיש משהו יותר עמוק או יותר גבוה, וזה כבר מסר יותר אישי, אז תחפשי אותו. בסדר, אז בואו נקרא עוד משהו. עם כל רגע שעובר, אה, אולי לפני זה טיפה. מעניין איך זה אצלי, הדאגות והאיומים שמילאו את היום, לא השאירו בי את רשומם. אני יושבת עכשיו מאחורי השולחן לכתיבה שלי ומוחי לוח חלק, כמו תינוק שזה אתה נולד, כל כולי נתונה רק ללימודים כאילו לא קורה דבר בעולם. כל מה שמחוצה לי נשר ממני ולא הותיר עקבות, ומעולם לא הרגשתי פתוחה כל כך ונכונה לקלוט. עכשיו תראו, המשפט הבא בשבוע הבא יתחילו כנראה לאסוף את כל יהודי הולנד. ששש, איזה חוסר, אמה בעיניי. כן, בדיוק. כן, כן, כן, זה מדהים את עכשיו היא ממשיכה. אתה קורא לנו כרונולוגית? כן, אבל לא הכל. כן, כן, אבל אתה מדבר, אתה שומר על... אני שומר כל הזמן נכון. אבל איפה היא נמצאת כשהיא כותבת? באמסטרדם, בדירה, בבית שלא שלה, כי היא ברורה צעירה, היא דיירת. ‫אבל היא עדיין כדאי יכולה לסיירת. ‫-כן, היא עוסקת בעיסוקיה, ‫היא לא... ‫נופעים עד ההגזירות. ‫-כן, אבל היא אבל בעוד כמה עמודים... לא אופניים, לא זה, לא חשמלית, ‫לא כל מיני תעבור, בסדר. ‫לא לטבע, לא... ‫-מגבילים אותה. כל רגע שעובר, ‫נושרים ממני עוד ועוד רצונות ‫ומשאלות ותקוות. אני מוכנה לכל, מוכנה ללכת לכל מקום שאלוהים ישלח אותי אליו, בכל מצב שהקלה עליו, ועד ליום מותי אמשיך להעיד על יופיים ומשמעותם של החיים. אז זה הקטע שאני קיבלתי. אמשיך <אז> להצהיר <אז> שלא אלוהים <אז> הוא אחראי למה שקורה עכשיו, אלא אנחנו. <אז> אנחנו באים לעולם כשבידינו כל האפשרויות וכל המיומנויות, ועוד נצטרך ללמוד ליישם אותן. אני מרגישה שכל רגע ורגע נושר ממני עוד מסע, שכל הגבולות המפרידים בימינו בין אנשים לעמים נפתחים לפניי, וברגעים מסוימים נדמה כאילו החיים נעשו שקופים, ואיתם גם לב האדם. ואני מביטה ורואה ומבינה עוד ועוד, והשלווה שבי הולכת ומתפשטת. ואיתה גם האמונה באלוהים שבתחילה הפחיד אותי, הפחידה אותי, אבל היא הולכת ונעשית חלק ממני. עכשיו, מה בעצם התהליך שהיא מתארת פה? אם כל רגע שעובר נושרים ממנו, ממני עוד ועוד רצונות ומשאלות ותקוות? ואם אתם זוכרים את המשל הידוע של אני חושב שזה היה ליאונרדו דווינצ'י או מיכאלנג'לו שאמר שהפסל בעצם נמצא בתוך הסלע <אח> אני, <אח> רק צריך, <אח> אני רק צריך, <אח> אני, רק צריך <אח> אני רק צריך להוציא את החלקים <אח> שלא שייכים ואתם תראו את הפסל. אז היא גם כן אומרת אותו דבר בעצם ככל שאנחנו והיה לא מזמן לפני פעמיים או פעם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 להסתכן ולעשות את הצעד הגדול לתוך הקוסמוס. אתם זוכרים את זה? דיברנו בפעם הקודמת? ואז, אז החיים נעשים עשירים ושופעים, גם ברגעים של סבל תאומי. כן, מה רצית להגיד? אמרתי כבר זה? כן, זה היה. שאני זה נשמע לא חיובי. ‫כן, שלווה, שלווה, שלווה, ‫אבל היא לא נוקטת שום יוזמה ‫להציל את עצמה. ‫-היא מדברת על זה, היא אומרת, ‫האנשים, אנשים יתאחדו. ‫ואני אישית, זה לא כל כך חשוב. אני חושב שברגע שאת מבינה, בואי נגיד אחרת, בסדר? ברגע שאת מבינה שכשנולדת נגזר עליה גזר דין מוות, ואת זה אני חושב שכל בר דעת מבין. לא משנה כן, כן אבל אני פשוט מכירה כל כך הרבה, עכשיו אני, זה לא מדברת עליי כסופרת מעוגנת אוהד ומרתקת, לא לא, זה לא מדברת עליי כאדם שלך בתקופה, כן, שמסביבה היא ראתה ביקשו כל מה שקורה, כן, היא לא עשתה מה שהנדחובים האחרים כן עשו, ירדו למחזרת, ברחו, אני לא מדברת כרגע על ה... וחייהם היו שונים משלה, איזה איכות חיים הייתה להם ואיזה איכות חיים הייתה להם. אבל זה בחירה, זה בחירה. לא, רגע, ראשית כל צריך להבין משהו, מה? פיזית נורמטיבית, אבל זה בדיוק מה להגיד, שהחשיבה הרגילה שלנו היא לא החשיבה המשמעותית לחיים שלנו. נכון. בוא נצא מכל המסכמות, אז זאת כל מיני מקרים. ראשית כל, יש די די די די די. דברים שהיא עושה, היא עושה דברים. היא עושה דברים, היא עוזרת לאנשים, לא כל כך לעצמה, אבל היא עוזרת, עוזרת לאנשים, לאנשים. זה זה היא, היא עוזרת לו כן. ל... לא, לא, לא... ספייר, שפייר. היא הולכת איתו לפה, הולכת ולגסטאפו ולכל מקום שצריך, ואחר כך תראי, היא עוזרת לעוד אנשים, ואחר כך היא הולכת למחנה בשביל לעזור לאנשים עכשיו, ‫היא החליטה, זו החלטה שלה, ‫זו פתיעה שלה, זו בחירה, ‫למה מובחירה? ‫-אם היא הגיעה להבנה ‫שהיא כבר בסדר, ‫היא שלמה עם המצב, ‫היא עם המצב, ‫זה לא אפתיות, זה לא שאננות, ‫זה לא אה, אה, חוסר הבנה. ‫היא מסתכלת נכוחה, ‫את היא, היא כותבת בצורה מאוד ברורה, <אח> ‫זה לא <אח> שהיא <היא> חיה <אח> בלה <אח> לה <אח> <ב> <אח> <ב> <אח> <אח> <אח> ‫היא הגיעה להבנה שהגורל האישי שלה ‫הוא לא כל כך חשוב. ‫-זה לא הבנה, זה קבלה. ‫-זה קבלה, כן, אבל זה הגיע מהבנה. מהבנה זה השלמה. ‫השלמה, אבל השלמה לא הופתה היא. ‫לא קנייה. מדברת על זה. ‫ הבנה מוכה שזה לא חשוב. זה גם אותה מטריד. ‫זה קצת פחות, בהתחלה קודם. איך זה יכול להיות שאני, כאילו, ‫מה קוראים לי... זאת אומרת לא, מפה נובע הכוח שלי. עכשיו, את מבינה שברגע שאת עוברת את השלב הזה, היא מאושרת. שאת חרדה לעצמך, פתאום נובעים בך מעיינות אנרגיה בלתי סופיים, כי את נהיית חלק מהעולם. כל דבר יכול לתת לך כוח. את לא תלויה. דוגמה על עצמך. מה את טוענת? אני אתן דוגמה על עצמך, עלייך. הכי טוב. ‫היא לא זוכרת את זה פשוט. ‫שעת המלחמה, עם כל הפצצות שהיו פה, ‫את הלכת ממקלט למקלט ‫להפעיל אנשים ולשחק איתם ‫ולעשות כל מיני דברים. ‫לא חשבת על זה שבעצם שאת, ‫כל הזמן עם כל הפיגועים שהיו כאן, ‫שיכולת יכולה להיפגע? ‫לא. ‫אז נהייתם מושלמים. ‫ אפשרי. ‫ יודעת את זה, ‫אבל גם את ידעת. ‫גם את ידעת. ‫-גם את ידעת. ‫-זה ממש היה קצצות, ‫את עברת ממקלט למקלט. ידעת שזה יכול לקרות? לא, לא רצית לחשוב? היית עסוקה בדבר לא, הזה? אז לא, לא, לא חדשתכם, לא היה עושה כן. כזה מה כן? זה כאילו כן? כמו... היא החליטה שזה חשוב, אז זה, זה. זה שזה שזה שזה חשוב שזה... עוד דבר אחד שאני מקווה שאני יכול, כי את אמרת את זה בזמנו שכל זמן שהנושא של הקצה היה ככה וככה זה היה מתח וזה ברקע שהפרטתם שאתם שזהו, זה לא הולך, נהיה חופש אז אותו דבר אתה ‫היא ברגע שהיא הבינה ‫שאין, שאין אין, אין, אין, אין תכלית, ‫הגרמנים הם, הם, הם עושים מה שהם רוצים, ‫לא יעזור כלום. אז אז מה ‫-זה זה השלמה. ‫-השלמה עם המלח שלום. לא עוד עוד היא ‫זה לא מתוך כניעה. ‫היא ריבתה את התנועה. ‫ לא במקרה העוברית. מי ייזכר בהיסטוריה לדעתך? כן ‫המורדים מגטו ורשה, ‫או אותה אישה או כמוה ‫שהשלימו ללמוד עלינו. ‫זאת אומרת, מהי הדוגמה... ‫-את, מי, אני, את מי, מי, מי, מי, כותב מי כותב את ההיסטוריה? ‫-מהי הדוגמה בימינו, ‫זאת אומרת, זה אינדיבידות? מי, ‫-מי כותב את ההיסטוריה? אני, לא, לא, ‫-אני לוקחת את המורדים, ‫כאשר הם ידעו שאין להם שום סיכוי. כן. ‫זאת אומרת, מול המכונה משומנת כן. היטב. ‫לא כן. היה להם בתוך הביובים, ‫לא כן. היה שום דבר, ‫אבל בכל זאת הם עשו את זה. ‫לכן אני פה מתחברת, ‫היא רואה בה שאננות. ‫זה לא שאננות, ‫היא קיבלה את הגורם, ‫המציאות. ‫אבל אם היית שואלת אותי, ‫אני הייתי בצד המורדים. ‫או מרתרת. ‫אם זה עניין של אולי... ‫-זה בסדר. ‫-אבל אין פה טוב ואין תורה. ‫זה לא אחד מקום השני. ‫אני רוצה להגיד משהו, כן. ‫אני חושבת שבמצבים האלה שהיו... ‫לקבל את המציאות כפי שהוא ‫ולכים איתה זה המון כוח ‫והמון ריפוי לעצמה קודם אלוהים. ‫כן. ‫כי אחרת, או שהם השתוו, ‫או זה, או סמא, ‫זה עמקי, עזרה לעצמה לבדוק. ‫-אני מוכרחה להגיד עוד משהו. ‫אני דווקא התעסקתי בנושא הזה הרבה ‫כשעשיתי את התזה שלי ‫על עיתוני הילדים. ‫עכשיו... עד כאילו, עד שקמה המדינה, אז המיתוס הזה של המורדים, ועל זה אנחנו גדלנו רובנו, זהו, לא דיברו בכלל האחרים. ורק מ-1960, מאחרי משפט אייכמן, אה. התחילו פתאום לרדת, ואז באמת התברר שהיו גיבורים גדולים, בדיוק כמו המורדים, אפילו לפעמים יותר, שהם היו זה... אנושיים. ‫והם המשיכו עם עונג שבת, ‫והם המשיכו עם חיי תרבות בגטו, ‫במקום הבלתי אפשרי, ‫והם היו גיבורים בדרך אחרת. ‫ואין אלה טובים ואלה לא ‫ואלה פחות ואלה יותר. ‫אנשים מוצאים לעצמם דרכים שונות ‫לתת משמעות לדבר הזה. ‫-אני מסכימה איתכם לך. ‫-אומנים שעד היום יש דברים, ‫נגיד, שכבר אסור היה לעשות כלום. ‫הם ציינו לי, לילד שלהם אלבום ‫וכל כן. מיני דברים. ‫זה, זה באמת, ‫או אחריות. ‫-אבאת רוח מאוד מאוד, מאוד מאוד. ‫אני פעם אביא לכם את זה, ‫זה לא עובד, ‫אבכל החיים הכי טוב. ‫רצית להגיד משהו אילנה? ‫אני אומרת שגם הקבלה הזאת, ‫השאלה של מה שקורה, היא... זאת אומרת, היא מצפה והיא יודעת שזה סופה, אבל לא תמיד זה גם אומר שזה סופה. נכון. ואז החיים שלה פה, מה שונה גם, כי הוא לא בהתנגדות. נכון. ואז הדבר האחר נכון. אולי היו עוד הרבה כאלה ועליהם אמרו, סליחה, ועליהם אמרו שהם הלכו בהחלט, אבל אחר כך הבינו את זה, עכשיו אתם מאמינים את זה, עכשיו מסתכלים על זה אחרת. אני לא רוצה להיכנס לכל הנושא הזה, אבל אתם יודעים, זאת אומרת שקמה המדינה, עוד לפני המדינה אמרו, נעשה יום לשואה ולגבורה. שואה שישה מיליון, הגבורה אולי חמש מאות איש, אבל השואה והגבורה, זאת אומרת זה שני הדברים שניסו להעמיד את זה אחד מול השני. עכשיו, אם הגיבורים שלנו זה מורדי הגטאות, אז כל היתר זה צאן וטבח. ומה זה כצון לטבח? אפשר היה בינינו הרבה לעשות? זה אלה ש... בוא נגיד, מבחינה רוחנית היא הייתה במקום מאוד גבוה, אבל מה זה כצון לטבח? שאנשים שנותנים שיהרגו אותם בלי להילחם, בלי להשיב מלחמה, בלי להתנגד. אז תשמע, שוב, אנחנו פה מדברים הרבה על סיסמאות בעצם. כי, כי, ביהדות למשל יש קידוש השם זאת אומרת אנשים מה... מוכנים ל... ל... לקפוץ לתוך המדורה במקום להגיד שהוא מאמין בישו כל מה שהוא צריך להגיד זה שהוא מאמין בישו והוא לא מוכן הוא קופץ למדורה אז זה לא צאן לטבח למה? כי הוא, הוא נקט פה עמדה הוא עשה בחירה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא יכול להגיד כן, אני מאמין בישוי בחיים, אבל הוא בחר לא להגיד את זה. נו, גם הם בחרו. יכול להיות, אז שוב, אני... אבל היום אנחנו ברמת הודעה אחרת לגמרי, אתה מביא ביטוי, באמת מלפני חמישים. שנה זה היה ככה. היום רמת הודעה היא שונה, כי לשיפוטיות היא שונה. וגם מבין מי, שזה היה מורכב, וכמה זה היה מורכב, וכמה ככה היה, וככה, וככה. היו קומות קיבוצים, כשה... ‫הלוחמים, כן, בגטו, כן. זה, הם היו, ‫ואלה שלא היו, זה משהו אחר, ‫הם, הם, הם לא נחשבו. ‫-כן, כן. ‫הם עברו אותם הדברים, אותם הדברים. ‫זה באמת היה איזה שם... ‫כירה כן, כזה, כן. ‫שהילדים עד היום זוכרים כן. ‫שהיו הפרטיזנים, כן. ‫הם היו משהו, ‫ואלה שהיו לא פוגעות... הם לא היו מקשבות, זה היה באמת חופה, אבל זה מאוד מאוד, זה היה תוצאה של פוליטיקה, זה היה תוצאה של פוליטיקה, של המצב, של המדינה, שרק עמדה על מה אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים להגיע לדבר שהיא רוצה, מה אנחנו פה מתנהגים, להבין שזה, בסדר, אבל לא, העניין הוא, שאנחנו לא בטוחים, שאנחנו רוצים להגיע למקום הזה. אנחנו לא יודעים אם אנחנו רוצים להילחם כשקורה איזה, בוא נגיד, כשקורה איזה משהו שלא מוצא חן בעינינו, אם אנחנו אמורים לקבל אותו, שאנחנו אמורים להילחם בו. אנחנו... אין כללים. זה לא, אתה מנסה לעשות פה כאילו... כאילו פה... פה... כלל. לא, לא, לא לעשות פה כלל, אבל אנחנו, אנחנו לא, לא נמצאים עכשיו כבר שהיא נמצאת, אתה מביא לנו את החומר הזה כדי שאנחנו נשליך ממנו לחיים שלנו כאן ועכשיו אז מה אנחנו מה שאני אומר שאני לא בטוח זאת ההצעה מה שאני אומר שאני לא בטוח כמו שאילנה אומרת שאנחנו רוצים להיות ככה אני אומר שאני לא בטוח שאני רוצה להיות ככה בסדר, אני מנסה לשכנע אותך שזה חיים טובים יותר מאשר החיים השניים, אם אפשר להעמיד אותם אחד מול השני. חיים של קבלה והבנה הם חיים יותר טובים מאשר של מלחמה. וזה לא אומר שאתה לא צריך להשמיד אותם. כן, זה לא אומר שאתה לא עושה, גם היא עושה דרך אגב, אחרי זה גם עושה, אתה תראה עוד. סבלנות צריך, כי אנחנו לא מתקדמים מהר, אבל היא תעשה. זה נורא מעניין. תראה, הבעיה היחידה שלי זה, עדי, אם אתה חושב שאנחנו לא צריכים להילחם מגד הרוע? לא, לא, אני לא מקבל את השאלה. אין כזה דבר, אין להילחם אי אפשר, אין כללים, אני לא צריך להילחם מול הרוע. תלוי במצב, במצב. אתה אומר, אומר בך שאין רוע קודם כל. זה קודם כל, אבל נגיד, אני, לצורך העניין, אני כן. מוכן לקבל שיש אנשים, כמובן שחושבים שיש רוע, אבל אין, אין לי שום בעיה עם זה, כי זה ברור לי שלמה הם מתכוונים, אבל אין, אני אשאל אותך דבר אחר, בכל רוע צריך להילחם, או שאנחנו צריכים להחליט באיזה רוע להילחם? הרי אי אפשר להילחם בכל הרוע. אז אני אגיד לך, אתה מבחינת אינדיבידואל, סתובבת, נתת לי תשובה? פרפקט, okay. זאת אומרת איך אני מתגברת okay. כלפי, כן, okay. אדם, מולי, כן, okay. okay. באמת לא לרוחב, כן, נאמר ככה, כן, לי רכייה איומה, כן, okay. יש לי את החמלה, מצוין, את אז המעלה. זה כבר שלושת שולש רבעי מהעבודה עשינו, בסדר, את אינדיבידואל, אני okay. מקבלת, אבל נתתי לך דוגמה קיצונית ביותר, כן, okay. נוטות החסד, כן, okay. היה בחור בן שמונה עשרה, שלא לא מימינו ולא משמאלו, okay. שהפך להיות מפלצת מלחמה, כן, זאת אומרת, כן. באוקראינה, טוב אני לא רוצה, לא לתת, רוצה לא משל, כל, כל, לא, כל מה שאתם לא, לא רוצה להיכנס אתם. לזה, כן. אז, אז בשביל זהו אירוע נטו, הוא? כן, זה אירוע נטו, נטו, כי, נטו. למה? כי אתה... הוא אפילו לא יודע שהוא מפלצת, נו, זו בעיה, הוא היה יודע, הוא לא היה מפלצת, היא <laughs> צריכה לרחם <laughs> עליו, אז תשבי אותו, את צריכה להסתכל על זה מהזווית שלו, לא משלך, בעצם מה שהספר אומר בין היתר זה שהוא התגלגל לזה, הוא לא היה רע מיסודות, הוא אותו בברלין שם וזה ואמרו לו זה ואז הוא נסע זה ועשה זה, אפשר לכעוס עליו? או סלם, לא. אני הייתי מוציאה אותו להורד. בסדר. אבל אני חושב, למה קוראים לספר מוטות החסד? זה לא פשוט. אם את קוראת את זה כאילו בתור... סיפור. סיפור, אז הכל ברור, כן, וזה וזה, אבל כשאת מסתכלת ורואה מה קרה, בעצם, הוא, כמו שאת תיארת אותו נהדר, הוא לא היה לו שום דבר נגד אף אחד. אפילו, כן, ואפילו עוד יותר גרוע מזה, אי אפשר להגיד מישהו שהוביל אותו, זה המצב. אז אנחנו, אנחנו בעמדה לשפוט אותו, ולהגיד, דווקא בגלל שלכאורה אין פה בכלל שאלה, כדור בראש, כמו שאת אומרת, אבל, אבל זה כל הספר, זה שאני ספר שאני כזה. בגלל שלא נשתה משהו מאומניות. מה? אני מוכנה לרחם ולהבין מה קרה לאותו אדם, איזה סבל כן. הביא אותו למצב הזה. כן. נגיד איזה רוצח שמוציאים להורג ב... בארצות הברית, בזריקת כן. העג, אז אתה מסתכל על הילדות שלו ומה שהוא אמר כן. ובגלל כן. זה הוא אנס, בגלל זה הוא רצה. כן. אפשר עוד להבין, אתה מבין. אבל שמה, בבנותות החסד, אתה לא מבין, יש לך מכונה משומנת, מפלצת, לא בלי הוא. רגשות. המכונה זה מה שקורה yeah. מסביב. בסדר, המכונה בסדר. הפכה אותו אוקיי, למכונה. אוקיי, אוקיי. המפלצת, שהיא האווירה בגרמניה, ‫שזה דבר אמיתי, אני מבינה. ‫-כן, שהיא הפכה לאחר מה שקורה ‫במה שקרה לגנרואני, אגב. ‫כן. ‫-כן? כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫-אז אני אומרת, ‫הדרכים האלה, לא, לא להיכנס בכלל ‫לכל ההתחשבות שיש לה. ‫אני אומרת, אם היא צריכה יום אחד ‫לשפוט אותם, זאת אומרת, ‫או להיות מולם, ‫לא לשפוט אותם, זאת אומרת, ‫להיות מולכם, זה כתוב בראש. מה זה עושה לך? זאת השאלה. מה יעשה לך הכדור בראש? לא מה יעשה לו. זה לא חשוב, לא חשוב. זה לא בשבילי וזה לא בשבילי. לא, בשבילי. אבל לי אכפת. אני דואגת לך. אז בשבילי, בסדר. אני פשוט הוצאתי את הרוע. איך אומרים, מציל אדם, אותו הדבר. הוצאתי את הרוע האחד, אבל הצלתי את האנושות. את מבינה מה שקורה? לא. כן, כן, בסדר, אני מבין, אז אני אנסה עוד לשכנע אותך שאת טועה. בסדר, אני, אני גם מבינה את הבודיזם מצוין, כן, את כן, כן. זה לא זה... על, ה, על, ה, אז, על אז, אז, אז זה חשוב להבין שיש פה בעיה אמיתית, וכשאנחנו מתחילים לחשוב בשביל העולם, אנחנו לא יודעים לאן נגיע. ו... והעובד זה... היא, והעובדה היא שכל מיני אנשים כל הזמן, כל מה שהם רוצים זה רק להציל את האנושות. וכל את הדברים, לא נעים לי להגיד, אבל מהגרועים ביותר קרו בגלל שאנשים חשבו שיש להם את הפתרון האידיאלי לאנושות. <אז>, אז אנחנו בגלל זה מנסים קודם כל להציל את עצמנו. והטענה של הבודהיזם היא שכשאת, כשאני אהיה בן אדם קצת יותר טוב, זה האנשים, לא העולם, העולם לא, לא, לא העולם, העולם לא האנשים שזה סבבי, האנשים שרואים אותי כל יום ומגיעים איתי לקשר יומיומי, יהיה להם טיפה יותר טוב. כן, כן בדיוק, וזה כל מה שאתה בעצם, בעצם יכול ש... לעשות, כן. אנחנו כן. כן אני, כן? אני מוכרחה להגיד לך על העניין הזה, אני מאוד זעמתי כשהממשלה שלנו התייחסה למבקשי מקלט, כאל מסתננים וכאל פושעים וכולי וכולי. מאוד הייתי... התחלתי להתנדב בגני ילדים של הילדים שלהם, וגם בהתחלה זעמתי למה זה ככה ולמה זה ככה, ותדעי לך, שלי עכשיו הרבה יותר טוב, אני לא מעניינת אותי הממשלה. זאת אומרת, ברור שאני השתתפתי בהפגנות והכול, אבל זה לא עושה לי. אני עושה את זה כי זה חשוב וזה. מה עושה לי טוב? אני באה לשם, ואני רואה שהילדים שמחים, ואני עושה להם טוב, באמת צוחקים, וכיף, וכיף להם וכיף לי. לי יותר טוב בזה, מאשר הזעם הזה, שלא הועיל. הממשלה ש... לא עניינת אותה שהזעם שלי ממש, שהוא, בית ממש בית לא היה אכפת להם. זה אחד <laughs> הבעיות, זה אחד הבעיות שאנחנו חוש... כועסים. השני כבר לא יודע על מה אני כועסת. ‫זה לא מעניין אותו. ‫-אני שומעת האף שלי להראה. לא, לא, ‫-לא, זה אין. אני מבינה מצוין. ‫בגלל זה אמרתי לך, ‫עם הכדור בראש, ‫שאת לא, תזר... לא. תראי כן. במישהו, ‫את לא יודעת, אין לך מושג, מה, ‫מה יקרה לך. לך. ‫את לא כן. יודעת ואני לא יודעת. ש... כן. ‫אני רק אומרת <קונקלוז 'ן> כקונקלוז'ן, ‫יש סוגיות <קונקלוז 'ן> בעולם הזה ‫שאף אחד לא דאפן. ‫נכון. ‫-אבלי ויזן, למשל, ‫כן. ‫קראתם את הסטויות שלו, ‫כן. ‫כן. ‫-כן. ‫זה בדיוק תיאור ה... ‫הרוע. ‫-בסדר. ‫-אין פתרון, הוא סיים את חייו כמאמין, ‫אבל הוא יצא משם, ‫כאשר באמת השאלה שכולנו שואלים, ‫איך אלוהים ירשה... ‫ יקרה. ‫-בסדר. ‫אז בואו, מה השעה? ‫יש לנו עוד זמן, נכון? כן זה הרבה, בסדר. ‫בואו נ... יום חמיצי, תשע וחצי בבוקר. ועלינו לשכוח גם מילים כמו אלוהים ומוות וסבל ונצח. לחזור ולהיות פשוטים ואילמים כמו הדגן הצומח או הגשם היורד. רק להיות ולא עוד. ובהמשך העמוד אנחנו אחרי זה נחזור אליו, אני קופץ כי כתוב פה שוב פעם אני יודעת, ביום מן הימים, אם אעבור את כל זה בשלום, אכתוב סיפורים על התקופה הזאת סיפורים שיהיו כמשיכות מכחול דקות על רקע המרחב העצום וחסר המילים של אלוהים וחיים ומוות וסבל ונצח אותם המילים בדיוק, אתם רואים שהיא היא, היא, היא משתמשת בהם ואנחנו תמיד צריכים לזכור שאלו מילים. ו... כתבה קודם, מילים נוראים לנו, להיות. אין, אין, אין, אין לנו ברירה, אנחנו משתמשים בהם, אבל תמיד, אם הם גורמים לנו סבל, אנחנו צריכים להיזכר שזה רק מילה. ואם אנחנו באמת נבין שזה רק מילה, היא תפסיק להציק לנו, תפסיק לעשות לנו רע. גם המילה אלוהים היא רק מילה וגם המילה מוות היא רק מילה וגם המילה סבל היא רק מילה וגם המילה נצח היא רק מילה יש פה מילים שנחשבות טובות ויש פה נחשבים שנחשבות רעות אבל אם נצליח להיות פשוטים ואילמים עכשיו לא הכוונה שכל היום וכל הלילה אנחנו נהיה פשוטים ואילמים אבל מפעם לפעם חמש דקות אפשר להיות פשוט ואילם ולא לחשוב ואם לא הולך לנו לא לחשוב אז לראות שהמחשבה היא רק מחשבה וזה זה הכיוון, זה מה שאפשר לעשות אי אפשר לעשות הרבה יותר מזה עכשיו שוב לשאלה הנצחית שלי בין היתר כשאני אומרת לאחרים אין טעם לברוח או להתחבא, לא נצליח להתחמק מוטב ללכת עם כולם ולנסות לעזור לאחרים עד כמה שאפשר, זה נשמע תבוסתני מדי. זה נשמע לגמרי אחרת ממה שאני מתכוונת. עדיין אינני מצליחה לבטא <coughs> את תחושת החיות והאור שבי, האוצרת בתוכה גם את כל הסבל והמצוקה. אני עדיין מדברת בנימה פילוסופית מלומדת, וזה נשמע כאילו המצאתי לי איזו תיאוריה מנחמת כדי להנעים את החיים. מוטב שאלמד בינתיים לשתוק ולהיות. יפה. <סק> <aura> והיא, <אנה> דרך אגב, היא, <אנה> היא, <באת> היא, היא, היא, היא מתגברת על הבעיה, זאת אומרת בהמשך אתם תראו, היא מוצאת, היא יודעת שיש לה בעיה עם זה, שאם היא אומרת את הדברים האלה, אנשים חושבים שהיא תבוסתנית. ואת האור שיש בתוכה הם לא יכולים לראות. אולי המוכשרים ביניהם יכולים להרגיש, <אנת אבל... זה <אנת אנת> משוגע, אבל... כן, ככה חושבים עליה, כן? כן, משהו כזה, אין לו במילה הזאת, עכשיו, הכללה, יום שישי בבוקר, קודם זה היום חמישי, פעם אחת זה היטלר, פעם אחת איוונה היום, פעם זאת כניעה, פעם מלחמה, או רעידת אדמה, או מגפה, או רעב. בסיכומו של דבר, מה שחשוב הוא, איך האדם נושא בסבל, שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים, איך הוא עומד בו ומעכל אותו, והאם הוא מצליח לצאת ממנו כשפינה אחת בנפשו נותרה שלמה ולא פגועה. רק פינה. כן. זה מספיק, ]Yes. כי אתה אחת יכול לפנות לפינה הזאת כשאתה צריך. רק שאני כמובן לא הייתי מתרגם סבל על הכאב, אבל... זה שני דברים. כן. כן. באותו יום, היא ממשיכה כאילו לכתוב, אני חושבת ומהרהרת ומנסה להקל במהירות רבה ככל האפשר את דאגות היום ויש בי איזה מועקה שמקשה על הנשימה, טה טה טה טה טה טה עד שעולה בי פתאום שוב תחושת הביטחון ואני יודעת ביום מן הימים וזה מה שקראנו קודם, הדאגות מטפסות עליי לפעמים כמו קינים מה לעשות צריך להתגרד וזה מכער את הגוף אבל צריך גם להתנער ולהשאיר אותן את הזמן הקצר שעוד נותר לי, אראה כמתנה לא צפויה, כחופשה. בימים האחרונים אני חיה כאילו יש בי איזו מצלמה שמצלמת כל פרט ופרט בנאמנות רבה. אני ערה לכל דבר והכל נקלט בי בדיוק ובחדות. בעצם מה שהיא אומרת זה שהיא נמצאת במצב מודעות מאוד מאוד גבוה. בעוד זמן מה, אולי בעוד הרבה זמן, אוכל לפתח את הסרט ולהדפיס את התמונות ולמצוא ניגון חדש שיתאים לתחושת החיים החדשה ועד שיימצא הניגון עלה לשתוק ולהיעלם דום אלא שאת הניגון צריך לחפש תוך כדי דיבור, לא, לא תוך כדי שתיקה כי גם השתיקה היא בריחה המעבר מן הניגון הישן לחדש צריך להיות בכל התחומים ‫היא עושה פיסת חיים ענקית ‫בזמן קצר. ‫שיושבים סתם חיים להם פה. ‫-כן, כן, כן. ‫ועוברים מיום ליום. כן, כן, זה טוב. ‫היא עושה פותחת... כן, זה כאילו משהו ‫של ארבעי-חמישים שנה צריך בשביל... ‫אם להגיע בכלל. ‫אם להגיע בכלל. ‫עכשיו, עוד קטע לא קל. ‫יום קשה, קשה מאוד. ‫צריך ללמוד לשאת את הגורל המשותף. ‫זו מילה מאוד חשובה אצלה. ולנטרל את כל האנוכי והילדותי שבנו. הרי כל מי שרוצה להציל את אורו יודע שאם לא ילך הוא, מישהו אחר ילך במקומו. וכאילו שזה משנה אם אני אלך או מישהו אחר, הרי לכולנו יש גורל משותף ועלינו להכיר בכך. יום קשה מאוד, אבל אני חוזרת ומוצאת את עצמי מתפללת, ולהתפלל אוכל תמיד, גם במקום הכי קטן וצפוף. ואת חלקי בגורל המשותף אני חוגרת על גבי כמו תרמיל ומהדקת אותו אליי עוד ועוד עד שהוא נעשה חלק ממני והוא מלווה אותי כבר עכשיו לכל מקום. עכשיו תשמעו משהו שיכול להיכנס ללוחמי הגטאות. <laughs> עליי להניף את העט הנובע הזה כמו פטיש שכל מילה תהיה כמו מכת קורנס תספר על גורלנו ועל מה שקורה עכשיו, ומעולם לא קרה בצורתו הנוכחית, הטוטליטארית, ההמונית, החובקת את כל אירופה. זה היה אגרוף של גרניקה. אבל לא ייתכן שלא יישרדו כמה אנשים אשר ספרו אחר כך את תולדות הזמן הזה. הייתי רוצה להיות אחת מהם. גרניקה. אבל היא אחת מהם, היא הפכה הרצון שלה להתגשם, כי היומן זה היא. אני מספרת לה על התרומה, אני... כן? כן. מעניין, אתה מדלג על קטעים שהם דברים שקורים, פעולות שקורות בחוץ? אתה מדלג עליהם או שאין, או שפשוט הם לא מופיעים? אין כל כך הרבה. לא יודע, דווקא... דווקא בעקבות ההערה שלך מהפעם הראשונה, כן. אני משתדל כן להמליץ את, זה, זה את מה שקורה. דברים שקורים שקורא. כן. לה בראש. לא, אבל פה כן למשל היא כותבת... אבל היא לא אומרת, אבל... הלכתי וראיתי איזה נאצי... היא אומרת, לא, זה כן, כן לא היא כן, אומרת, היה יום קשה במיוחד. מה היה קשה ביום אז זהו, האמת, שראשית כל, היומן הוא יותר גדול מזה. זאת אומרת, זה בעצמו כבר מבחר. אז צריך ללכת למקור כאילו ולראות. אין אותו בעברית אבל. יש לי, יש לי אותו באנגלית. באנגלית יש. בעברית זה יצא מלא? שמעתי ככה. צריך לחפש את זה. כי באנגלית יש אותו מלא. אני יכול להסתכל, כי יש פה תאריכים, אין בעיה. אני אסתכל באנגלית, יש לי אותו דיגיטלי. אז אני אסתכל באמת באותו יום, אם היא מספרת מה קרה. אבל... הנה. ואם אלוהים לא יעזור לי להמשיך הלאה, אעזור לו אני. כל כדור הארץ נהפך לאט לאט למחנה אחד גדול, ועוד מעט לא יישאר איש בחוץ. זה שלב ביניים. היהודים כאן מספרים זה לזה סיפורים נחמדים, שבגרמניה קוברים את היהודים חיים או משמידים אותם בגז רעיל. זה לא כל כך מן התבונה לספר דברים כאלה, וחוץ מזה, נניח שכל זה נכון. האם אין זאת אחריות שלנו?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 אז, אז, אז, אז, אז, אז, היא מאושרת, יש פה שני מישורים של חיים. אנחנו כולנו לרוב חיים במישור הזה, שהם רוצים שחיינו הגשמיים יהיו טובים, והיא אומרת, שהם יראו לה יפים ונכונים. יש פה אמונה מאוד מאוד גדולה, כן, זה מהיהדות. כן. מהיהדות, הבודהיזם, מכל מיני מקומות. אני לא הייתה כל קשר ליהדות, היא לא הייתה כל כך לא, לא, היא לא אמרה ש... היא לא אמרה את זה, היא לא אמרה יש לה אמונה שלך. היה לה את זה. שהחיים מבינים. אבל היא יודעת לך בדיוק מה היא כותבת. יש לי אמונה, לא אמונה, אמון. חשוב מאוד, אתם זוכרים את ההבדלים באמון, אמון, כן, שתמיד ולמרות הכל הם יראו לי יפים ביניך, הם יראו לי, שהיא לוקחת את הבחירה, כן, בדיוק, כן, דברים נוראים בעיניים של השחורים מול העיניים שלה, אבל היא רוצה לראות אותם, לא צריך לתאר את הזוועות, לא נוראים בעיניך קרו שם דברים שהם רואים רק בעיניים? בעיני, בעינייך כן כן, לא בעיני הגרמנים בטח שלא בעיני הנאצים נכון? בעיני הגרמנים גם בעיני חלק מהעולמיים אוקיי, אז אני צריך להזדהות עם המצב שלו? לא, לא, אתה צריך להבין שהדבר הוא דבר אם ילד כאילו מובל אל מותו בדרך מול עיני אימו, סתם, כאילו, לא רוצה להיכנס לכל מיני דברים כאלה. אבל אתה נכנס. לא, אלה הדברים שקרו שם. שמעת על חנה בניה? לא ויתרה. אותם. לא ויתרה. היא אמרה שיהרגו אותם, אבל היא לא מוכנה להפסיק להאמין באלוהים. זה משהו קצת אחר. אני לא, שוב, תבין, זה, אני לא מצדיק את זה, אבל אני אומר שה... אנחנו מדברים על זה שיש לה אמון שהחיים יפים. לא, לא, שהם יפים בעיניה. שהיא רוצה לראות אותם יפים. כן, זה אבל הייתה בסיטואציה הזאת שאנחנו נגיש. נו, נו, ולא היו שם דברים יפים. לא, אז בוא אני אסביר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 ‫אז הבחירה עוברת אליך. ‫אתה יכול להגיד, זה לא בסדר. ‫זה לא בסדר, ‫לימדו שזה לא בסדר, ‫אני לא מסכים שזה יהיה בסדר, <אז> ‫אני ש... לא רוצה שיעשו את זה לילדים שלי, ‫אני לא רוצה שיעשו את זה לי, ‫ואתה יכול להגיד, ‫מפה ועד הודעה חדשה. ‫ואתה יכול להגיד, ‫אני רואה פה משהו. ‫אתה יכול אפילו להגיד ‫שאתה רואה פה את הרוע והתגלמותו. אבל אני לא יכול לעשות שום דבר, ולכן עליי לקבל את זה. עכשיו אתה אומר, אני מבחינה מוסרית לא מוכן לקבל את זה. אז אתה, אתה, סובל. סובל. אתה זה סובל, זה, זה הכול. אני מסכים איתך, כל מה שאמרת, אני מסכים איתך, ואתה יכול להגיד, אוקיי, אז אני מקבל את זה. אבל פה להגיד, היא כבר אומרת, כאילו שזה גם יפה, לא, אני לא, בוחרת להסתכל לא, לא, על לא, לא. לא שזה בוחרת רוצה, זה, שזה זה. יפה. תקשיב, תקשיב, מדברת על, על עצמה, על עצמה. ברור שהיא מדברת על עצמה. לא, החיים הגשמיים, לא בטוח שיהיו תמיד טובים, אבל תמיד ולמרות הכל הם יראו לי יפים ונכונים. החיים שלי, שלי, לא שלהם, לא של ילד מסכן, שלי. עליי, כמו שאומרים הילדים, אני מחליט על עצמי. וכמו שהיא אמרה קודם בהתחלה, וזה משפט המפתח, אנחנו לא יכולים לשלוט במה שקורה לנו, אנחנו כן יכולים לשלוט. ואיך אנחנו, אנחנו חושבים זה על זה. זה. Okay. אז אני okay. לא יכולה להבטיח שהחיים שלי יהיו תמיד טובים, אלא שתמיד ולמרות הכל הם יראו e? לי יפים e? ונכונים. ולמה I הם נכונים? שלי. שלי, שלי, רק שלי, וזה okay. בעצם החיים היחידים okay. שהתהליך שהוא משפיע okay. עליהם. אבל הנורא נשאר נורא. ‫לא, בסדר, בסדר, בסדר. ‫זאת אומרת, אותם הדברים הנוראים ‫נשארו נוראים, אבל בעיניי ‫האינטרפרטציה היא לא שלא. ‫-טוב, יש לנו ויכוח פה שלא... ‫-זאת אומרת, זה לא מוכרח. ‫זה נגיד בארצות הברית, ‫גבר בין 21, ‫הרג איזה 20 מקסיקלים. ‫כן, כן. אתה, אני, אני, אני לא יכול לשנות את זה, נכון. אני לא יכול להשפיע על זה, נכון. אין לי מה להתרגז על זה, נכון. אין לי מה למה? כי אני לא מקבל את זה. אה, בגלל שאתה לא מקבל את זה. אבל אם היית מקבל את זה, אז כן היית. כשאתה דורך על נמלה, אתה גם רוצח. ג'וקים, מי לא מזמין מדביר לג'וקים? אני רואה אותו אני יודעת זה אני אשמה, אני הזמנתי את המדביר, אני שילמתי לו כסף, אני הרגתי אותם, לא בידיים, אבל אני הרגתי אותם. אני עשיתי את זה, שמעתי אותם.